Какво се случва в държавата? Вместо на море ми на избори. Могат ли протестите започнали след ареста и потвърденото... Задържане да под стража на кмета на Варна от ПП и действията срещу избрани кметове и общински съветници от ППДБ да доведат до процеси, подобни на унези, срещу избирането на Делян Певски за шеф на данс, или до процесите, довели до рухването на последното правителство на Бойко Борисов и поредицата пред избори. Добър ден, казвам на професор Огнян Минчев. Добър ден. Наскоро заявихте, професор Минчев, мисля, че пред фокус, че задържането на кмета на варна Благомир Коцев има политическа мотивация и че прилича на огледално действие на ареста на Бойко Борисов. Това води ли до силен граждански отпор, по-силен от този, който видяхме тогава в банкия и допускате ли, че протестите на гражданите срещу злоупотребата с съдебната система могат да стигнат потенциала на ОНЕЗИ от 2013 -та? а Протестите ще бъдат силни. Не зная дали те ще стигнат потенциала на тези от 2013 година. Има много фактори, които все още предстои да видим как ще се развият нещата. Но за да внесем яснота в това, което се случва, очевидно това, което се случва е преди всичко нов етап развитието на политическата криза, която започна през лятото на 2020 година и с определени така, колебания продължава и до ден днешен. И важно, важно е да видим защо продължава тази политическа криза. Две неща ми се струват особено значими, когато, когато говорим за нея. На първо място, през последните 5-6 години наблюдаваме втори пореден опит в рамките на Периода след 1989 година за създаване на альтернативен политически и економически елит в България. Първият опит бе свързан с развитието на СДС през 90-те години. И той бе провален с, така, с проекта за завръщане на царя и прекратяване на управлението на СДСОДС през 2001 година. Това е втория проект, който наблюдаваме и който започна в резултат от кризата от 2019-2020 година. И този етап е свързан с, с създаването на продължаваме промяната. И така бих казала аз нелекия съюз, който продължаваме промяната, поддържа с демократична България. А, този опит за формиране на альтернативен политически и економически елит, на практика, преминава през определени кризи, а, тъй като той се сблъсква с политическия и економически елит на статуквото. Този политически и економически елит на статуквото не е хомогенен. Той няма хомогенни интереси, а, вътрешно разнородене, но така или иначе той контролира българската а, економическа и политическа система в продължение на последния четвърт век. Професор а, Минчев, току... казвате не лек съюз между ПП и между Продължаваме промя... промяната и Демократична България, но сега с арестите, като, като че ли консолидацията вътре в тази опозиционна коалиция се засилва? Тоест арестите помагат на това ПП и ДБ да изглеждат повече заедно? Извън всяко съмнение. Извън всяко съмнение, че арестите консолидират опозицията свързана с тези нови кръгове на политически и економически елит. Но това, това, е, естество, това е естествена реакция. Аз споменавам Нелек тъй като той наистина през различните етапи на своето развитие не винаги е бил особено лек. Но не това е, е най-важното в момента. Най-важното в момента е да видим тази картина свързана с, една, с едно друго равнище на, на протичащите процеси, а именно личностната битка за власт в България. В момента в България има три основни политически фигури, които претендират за власт и а, някои от тях претендират за цялата власт. А, така най-силната излязла най-напред политическа фигура с тези претенции е фигурата на Дилян Пески, а, който на практик сложи край на така, на хегемонията на Ахмед Доган и, и, и, и на старото ДПС. И от партия ДПС създаде една политическа и корпоративна структура, подчинена лично на себе си. Той на практика, подкрепяйки настоящото правителство, на практика държи е, като, като заложници е, Цялостната, цялостната конструкция на управление на България в момента. И виждаме, че именно този кръг от настоящия управляващи политически елит е най-активен включително и в а, а, действията свързани с ареста на Варнинския кмет, така, демонстративната сила, упражнена при този арест и така нататък. Втората фигура е Бойко Борисов, който се опитва, начало на партия ГЕРБ, да, да запази балансите, които съществуват и които определят възможността за неговата власт през последните повече от 10 години. Третата фигура е фигурата на президента. Между тези три фигури имаме, имаме конкуренция, имаме сбъсък за властта и на практика, тъй като, тъй като в този, в този триъгълник имаме и силни авторитарни тежнения. А, именно конкуренцията между тези три фигури до определена степен предотвратява авторитаризацията на българската политическа система по модел, който познаваме от Орбан, от Вучич и така нататък. Обаче насложим... ако, ако е реална конкуренция между тях... Такава ли е? Има ли реална конкуренция между Пеевски, Борисов и Радев? Или те по някакъв начин ще се разберят, за да си парцелират властта в държавата? На определен етап и с определени цели те могат временно да се разберат, но конкуренцията между тях ще продължи, тъй като на практика всеки един от тях в името на своето оцеляване и на своето бъдеще, иска по един или друг начин да отстрани останалите двама. Това е особено, това е особено важно в случая с господин Пеевския, до известна степен и с господин Радев, чиято власт обаче намаля доста значително, след като му бе отнета възможността да прави пореди от служебни правителства едно след друго. Освен ако а, някой и... не му помогне сега. А, да, да прави да кара, и стигаме до въпроса обище. за избори. А Според вас стои ли този въпрос, защото ние чухме от Бойко Борисов, както обикновено. знаци и за двете, че е готов за избори, обаче вчера в Пловдив каза, цитирам, Герб стои като котва. Колкото и да го дърпат за избори, важно е да има правителство. Това пред Пловдив младежи. А, така е, Борисов е заинтересован от съхраняването на стоящото правителство. Също той изпраща послание на там, на където е необходимо, че той няма да стои като заложник, само заради правителството. Герб не се страхува от избори, ако се наложи ще отиде и на избори, но предпочита да бъде запазено правителството. Крайна сметка, в рамките на този тригълник на властта, тече и процес на предотвратяване на възможността за определени е, съвместни действия или партньорски действия между значителна част, така да го кажем, от партия ГЕРБ от една страна и от друга страна по политичес, политическите кръгове, свързани с демократична България и по-малко с продължаваме промяната, за в крайна сметка партньорство за избирането на президент. ГЕРБ ще има свой кандидат за президент, ППДБ също ще имат свой кандидат за президент, но на балотажа ще се изправим пред старата дилема. Кого подкрепяме? Дали подкрепяме, както през 21 година, рус, образно казано руския кандидат, тъй като конфликтите ни с ГЕП са непреодолими, или все пак подкрепяме една фигура, която в значителна, ако не в абсолютна степен, да подкрепя и да, и, да, и да представлява европейския атлантическия избор на България и да гарантира развитието на България в тази посока? Това е дилема за предстоящите президентски избори и заемането на позиции по проблема за провеждането на тези избори и евентуално коалициите, които ще съществуват, ще се създадат, както за първия, така и особено за втория тур на тези избори, вече е калкулиран в сметката. Това е много сериозно, което казвате и ни връща към един наистина нужен анализ на а, резултата от предишните президентски избори, а, когато видяхме началото всъщност на втория мандат на президента Румен а, Радев, а, а, който спечели срещу а, а, Герджиков. Но аз искам още малко да изясним а, а, вашата мисъл за това има ли реална опасност България да се движи към авторитаризъм? Казвате, че конкуренцията между Певски, Борисов и Радев за сега предотвратяват това, но четем тази тема и в трите публикации в германски медии: Дивелт и България ли тръгва по пътя на автокрацията, АРД, изглежда и Бойко Борисов и Герб твърде много им дойде с присъствието на германската посланичка на протеста, за да се стигне до това гневно становище на външно министерство. Как гледате на това? свръхреакция реакция или страх? Виждате още повече като знаем, че ГЕРБ държи на връзките си с Германия и лично Бойко Борисов? Разбира се и двете. И свърх реакция, и страх. Да не говорим, че на практика съществуват все пак определени определени основания за една подобна позиция, тъй като а, м, присъствието на германската посланичка се интерпретира от, така, от нотата на Външно министерство като присъствие на политическа акция, а, докато формално тази, тази акция е гражданска, а не е политическа, но това са, това са, това са детайли. По-важно е това, което наистина поставяте като въпрос, доколко имаме опасност от авторитаризъм. Ако бъде нарушен сегашния баланс, между тези три фигури, претендиращи за власт, опасността от авторитаризъм остава много, много сериозна и много валидна за непосредственото политическо развитие на България. Тя беше, тя беше сериозна и през 2019 година, когато започна на практика тази, тази политическа криза, продължаваща и в момента. С още по-сериозна е и днес, когато имаме разместване в баланса на силите между тези три основни политически фигури. Ние виждаме по какъв начин действа господин Пески, виждаме по какъв начин протичат нелеките им отношения с президента Радев а, и, не толкова, и не толкова на повърхността, но във всички случаи и с Бойко Борисов. И заради това не можем да не си дадем сметка, че ако една от тези три политически фигури успее да вземе над мощие, по какъвто и да е начин, било че с контрола си върху съдебната система било чрез някакъв нов политически проект, който да се окаже в един момент хегемонен, било чрез някакъв, някакъв нов тип търсене на партньорство а, от страна на Герб и неговия лидер. А, значи, а, извеждането на една от тези фигури в значително по-благоприятно политическо положение спрямо другите две, на практика на този етап засилва опасността от авторитаризъм. Допускате ли, че Бойко Борисов може да използва протестите, за да влезе отново в ролята на жертва или, айде да го наречем така, в ролята на голям демократ? Искате избори? Давам ви ги. На този етап не мисля, че е така, но Бойко Борисов много обича в подобни ситуации да заема една друга класическа роля и това е класическата роля на посредник. Той се опитва да заема ролята на посредник между различните сблъскващи се в настоящата ситуация страни, да се опитва да ги примирява, да се опитва да ги уравновесява и по този начин да, да акумулира своята собствена власт. И това е негов талант, който, който ние наблюдаваме от доста време на сам. А, докато другите две политически фигури, за които говорим Пеевски, Пеевски и а, Радев, а, на практика залагат а, върху това максималното, максималното концентрация на своята власт а, за сметка на останалите двама. Сега, допускате ли неочаквано обединение на иначе връждуващи в Народното събрание политически сили? Възможно ли е примерно Възраждане и ППДБ, които влизат и в а, ръкопашни свапки, да се обединят т.е. проруските политически сили, а, Възраждане, МЕЧ и всички останали заедно с Продължаваме промяната и демократична България, т.е. проевропейската опозиция. Да свалят правителството на ГЕРБ, БСП и има такъв народ, крепено с гласовете на Делян Певски и ново начало. Това чисто аритметично не е възможно, докато а, а, има такъв народ, БСП и а, новото начало на ПСК подкрепят правителството. Чисто а, а, аритметично не е възможно да бъде свалено правителството, независимо от това дали тези две опозиции, както вие се изразихте, ще се объединят, а те няма да могат да се обединят в същинския смисъл на думата. Първо, продължаваме промяната. Не за първи път ще прави опити за сътрудничество с Възраждане. Такива опити в миналото. Както е вярно и това, че демократична България няма да предмине собствената си червена линия на сътрудничество, съдържателно политическо сътрудничество с Възраждане. Така че, така, че това, което вие изразявате като хипотеза, е доста малко вероятно да се развие в такава в едно целенасочено политическо сътрудничество, така да се изразим. Но дори това да се случи, което е много малко вероятно, на практика, ако се запази настоящото мнозинство за правителството, няма да имаме правителствена криза, респективно нови избори. Но ако се влошат отношенията между двете политически фигури, Бойко Борисов и Дилян Пеевски, по повод на текущата политическа криза, едно, едно подобно развитие е възможно. Тъй като, тъй като тази политическа криза, която е предизвикана от е, м, контрола на, така, на, на значими олигархични кръгове върху българското правосъдие и българската държава, е, на практика не удовлетворява всички, е, всички кръгове в настоящата властова конфигурация. Каквото и да слушате, че говори Бойко Борисов, той не изглежда много щастлив от това развитие на събитията. Сега, какво виждате, професор Минчев, в включването на президента? Президента Румен Радев в политическия разговор и на чия страна застава президента Радев? На страната на противниците на Еврото, националистически и популистски формации като Възраждане и а, МЕЧ? Там е ясно, те искат референдум, той иска референдум. Или на страната на ППДБ? Правили опит сега, той а, отново да покаже юмрука си спрямо а, Делян Певски и проевропейските така наречени сили... Защото пък те искат правосъдието да не е избирателно и да не е бухалка в ръцете на Делян Пеевски и Герб. Сега на мен лично ми се струва, че е малко трудно да прогнозираме нов меден месец в отношенията между Радев и продължаваме промяната след е, така, всичките събития натрупали се през последните пет години. Но това, че Радев ще се опита чисто така структурно да, да, да, кажем, да, да се възползва от ситуацията, заемайки аналогична позиция на тази, която зае през 2020 и 2021 година, това ми се струва много вероятно. Така че той по всяка вероятно ще подкрепи в една или друга степен нали, протестите срещу, срещу злоупотребата с, с правосъдието. Ще направи, ще направи необходимото да каже, макар и в доста абстрактен така, план, за необходимостта от единство на демократичните сили срещу нали, тези опити за завладяване на държавата и така нататък. И така нататък. Но аз лично смятам, че настоящата позиция на Радев е относително слаба, освен ако, освен ако а, той не се мобилизира и да тръгне да прави този прословут свой партиян проект, за който се говори вече в продължение на години. А, и според мен, ако това нещо не стане в следващите седмици или следващите месеци, то ще може да стане едва след края на мандата му, тъй като иначе няма да има смисъл. А, и тъй като се заговорихме за а, месеци и седмици, допускате ли и каква е всъщност според вас въроятността България да посрещне 1 януари 2026 а, с а, ново правителство, което може да бъде и антиевропейско а, или в а, вече политическа криза и някаква перспектива на предсрочни избори, изобщо някаква политическа нестабилност, която да успори а, избраният проевропейски път. Такъв риск съществува, допускам възможност за реализацията на подобен вариант. Към днешна дата не мисля, че той е много вероятен, но не мога да, не мога да, не, не мога да а, прогнозирам а, така... Че, че той няма да се случи. А, зависи от начина по който ще се развие политическата криза. В тази политическа криза, която в момента виждаме, Герпи Бойко Борисов ще продължават да държат на своята, на своята европейска идентичност. А, независимо от това, както ви казах, какво говори Бойко Борисов а, и какво чуваме, че говори, той не е много щастлив от развитието на тая ситуация. Той не би бил никак щастлив, ако се подкопаят и европейските му позиции, което виждаме в казуса с а, германската посланничка. А, така че, що се отнася до, до ГЕРБ, те ще направят необходимото за да а примирят до известна степен ситуацията и да запазят статуквото. Що се отнася до кръга около господин Пеевски, според мен там ще бъде дадена още по-голяма скорост на този процес на а, сблъсък с а, новите елементи на политически и економически елит, които се конструират, конструират около а продължаваме промяната. Може би ще продължат акциите срещу едни или други кметове, тъй като за господин Пеевски, ако следваме логиката на неговите действия през последната година, а, така поставянето, поставянето под контрол на общинската власт на ключови, на ключови позиции в общинската власт е основна цел. Така, така че ситуацията е динамична и не мога да изключа Криза, която да доведе до лошия вариант споменат от вас на 1 януари да имаме неблагоприятно правителство начало на, на България, най-малкото служебно, разбира се. Но ми се струва, че на този етап тази опасност не е толкова голяма. А, не е голяма, ако Герб и Бойко Борисов спрат този штурм на Делян Паевски срещу... А, тук ще цитирам Ивайло Мирчев. Срещу всички 88 кмета на Продължаваме промяната Демократична България съставен списък за бой. Казва той. А, има предвид а, това, което вчера пред Би Ви, той нарече като план за действие на антикорупционната комисия. И за това, ако ми позволите, така се една шега да завършим а, този... Пространен разговор. Професор Минчев, ако с цялата ви експертиза днес бяхте съветник на Бойко Борисов, какъв щеше да е най-важният ви съвет? Слава Богу, не съм, не съм съветник на Бойко Борисов. Но това, което, това, което ми се струва, че така ще, се, така ще бъде от страна на Бойко Борисов опит да успокои ситуацията, а, както го чухме и вчера, той говори, че не се меси в работата на правосъдието първо и че за него всеки е невинен, докато не бъде осъден. Това е доста ясно послание, че ако господин Пески се опита тези 88, както ги е преброил господин Мирчев, фигури на общинската власт, свързани с ППДБ, бъдат поставени под открит натиск, то Герб в цялата ситуация би бил по-скоро наблюдател, отколкото активен участник. Това е, това е достатъчно предупреждение, надявам се, да успокои поне до известна степен ситуацията. И сега, за да, за да допълним този, това усмихване, ваше и мое, ако бяхте съветник на Радев, О, това ми е още по-трудно да си представя, защото не мога да си представя как господин Радев взима съвет. Най-малкото от мен. А, господин Радев се постави в една, от една страна, благоприятна ситуация да го чакаме какво той ще направи и докато го чакаме какво той ще направи, по този начин той упражнява известна, макар и виртуална власт. А, от друга страна, той се постави в ситуация, в която му е трудно да реши дали ще излезе предсрочно от президентството в името на своя бъдеща партийна кариера или ще изчака края на мандата, за да се опита тогава да го направи. А, така че аз трудно бих дал съвет на господин Радев. Моят съвет към господин Радев би бил да се опита, макар и в края на мандата си, да се постави в позиция, която е достойната позиция за български президент, представител на нацията като цяло, посредник за укротяване на политически конфликти, а не за разгарянето им, и, този, и по този начин да остави в историята името си, като един човек, който е направил съществен принос в развитието на българската демократична политика. А ако бяхте съветник на Делян Певски, за да изчерпим тези три модела на концентрация на власт, между които конкуренцията ни запазва се още от авторитаризъм, по вашата теза. Вижте, моето впечатление от позицията на господин Пески и на хората, които подкрепят господин Пески зад него, тъй като мисля че, мисля, че е иллюзорно да мислим, че господин Пески е така самотен бегач на дълги разстояния. А, той, той самият имам чувството, че а, смята, че ако спре да върти педалите на властовия си велосипед или, или намали скоростта, това ще бъде в негов ущър. Той прави максимално възможното да върти най-бързо възможно педалите и по този начин според мен губи известна гъвкавост в реализацията на своите властови цели, на своя властови проект, а, така че окротяването на пато само би било, според мен, до известна степен и в негова полза и в полза на... А, цялостния политически процес в България. И последно, гражданското общество, защото протестът е граждански, разбира се с огромното безпокойство, че политическите процеси в България могат да ликвидират смислената политическа опозиция тук. Какво според вас трябва и може да направи будния гражданин, така че да противодейства на авторитарните тенденции в обществото ни? Това е наистина финалният ми въпрос. Будният гражданин трябва да бъде достатъчно активен и достатъчно масово организиран, за да може да има реалната сила да каже стоп, не по този начин тъй като той в момента протеста е срещу начина, по който се упражнява определена институционална власт в правосъдието. Това, това е първото нещо, което би било добре да направи колективния български гражданин. И второто, за съжаление, което не се е случвало в протестите през 2013 и 2020 година, Гражданският протест е добър повод да бъдат излъчени нови граждански и политически лидери, които да променят картата на упражняване на политическата власт в България в един следващ етап. За съжаление, гражданските протести в България рядко, да не кажа никога, не издигат достатъчно силни граждански и политически лидери, а, които биха могли да променят цялостната картина на публичния живот в България, поради което и а, силата, енергията на гражданските протести в крайна сметка се похабява. Благодаря ви, професора по политически науки Огнян Минчев.